що там їх чекає, а вже ж не царські палати, і не про їхнє щастя і славу подбав Бек Барджиль. Коли це було, князь Тур вже отямився одне сподіванки, тепер розмислював, як бути далі і що має робити. Учора надвечір, ще сонце не сіло. Погоню догнати і перехопити хозарські лодії. Але як? Вони тут без лодій, навіть без плотів». До Києва гнати гінця згаяти час, а вітрильни кимчать потечії на полудень, до Руського моря, потім повз Херсонес і Сурош, через самкуш, Керч до Бузану Дону, звідти волоками, до Волга і Ітиля. Скільки ж днів мене на це? Бусле, добрий муже, відправ журну додому і матір, та візьми десь коней і людей з собою візьми, воїв моїх, скачи до сугдеї перехопіть, барчиля. Але ж деревляни коней не дадуть, хіба що князь їхній нізкиня дасть. Нізкиня? Далебі чекає, аби пустити мені стрілу в груди. Хозари ж, мовлю, вороги для деревлян стояв на своєму буслу. Тур важко сів на поріг хиж і безнадійно махнув рукою. Нема про що говорити. Важкі думи опосідали Тура, стискували тугим бугом скроні. Що вчинить Цар Бек з його нащадком «Славку продадуть у рабство до Єгипту чи до Арамеїв, а сина – єдиного спадкоємця київського столу. Можуть і його продати в рабство, чи просто вбити, щоб залишити київський стіл беззаконного переємця. Тоді тут почнуться чвари міжусобиці, ослабне полянська земля, хто захоче, той і пригорне її під свою руку». О, тоді Тархани Єхуда першим приведе свою Орду до Києва шукати потоплених воїх своїх і поганьблену честь. Але, коли б хотіли позбутися княжича, учора вбили б. Навіщо для цього вести до Хозарії? А то, бач, погнали його під охороною дві лодії. Тур замислився ще глибше, якась тут велика таїна, щось інше умислили хозари. Недарма ж лубкиня так настійно жадала взяти у свої руки спадкоємця. Може, хозарином надумала зробити, прилучити до своєї віри, до свого роду і його іменем панувати над слов'янами. Може, для того і баржиль викрав дитя? Хто зна. Але, напевне, не для добра полян Русів, не для добра Києва. До Ніскині швидше до нього. Кожен згайний час збільшує відстані між Туром і його сином Осколтом. «Ходімо!» – гукнув сердито до Бусла. Бусол махнув рукою жінкам, мовляв, повертайтесь додому, а сам ступив у слід за Туром. Лебонь князь Деревлян давно вже стежить за Раттю Полянською. Справді, Ніскині з дружиною сидів у селищі. Воїни його уважно стежили за протилежним берегом, дивилися, як переправлялися на цей бік двоє мужів, як пішли до хижі як стали повертатися до плоту. Не встигли тури з бутлом зробити і по десятку кроків, як їх умить взяли в списи. Поштовхали до оселища. Ні про що не питали, мовчазні вої в кольчугах і шоломах. Бутл намагався щось з'ясувати, повертався до них. «Мовлю ж, ми йшли до вас. Мовити будеш князеві нашому. Іди, іди!» – підштовхували з спину. Деревлянські ратники підвели їх до крайньої хатини-оселища. Одним боком вона погрузила в землю, другим трималася на кам'янистому ґрунті. Раптом Босл повернувся до Тура. «Мовлю ж тобі, княже, Зелениця тут живе!» Ні скиння деревлянський князь тільки назачув голоси на подвір'ї баби Зелениці, вийшов на поріг. Невисокий, крутоплечий, трохи вайлуватий юнак весело ошкірив білі зуби. «Ти і князь Тур?» Пощо прийшов з на мою землю?» Ніскинє накліпно дивився на Тура, чекаючи на відповідь. Тур мовчав. Відверто розглядав Ніскиню. «Дивена з усіх див земних. Округле, безброви, брови червоношкіре обличчя деревлянського князя з великими ясними очима в безволосих повіках нагадувало лик даш Бога. «До тебе ми йшли, княже!» Якщо ти є снізкиня, я і є снізкиня. А до чому з радтю? Радь на тому боці, а ми ось у двох з буслом, Воєводою моїм, самі до тебе. Не з війною, з миром, і з просьбою, вів далі тур. Хозари нас тиснуть з поля, Маємо велику дружину тримати, і мечів багато, Деревляни не дави своєї частки. Не даємо погодився Ніскиння. «До нас хазари не йдуть, йдуть до вас, то ви й бийтеся з ними». «До вас не йдуть, бо ми їх не пропускаємо, Ніскине, а пропустимо, прийдуть і до вас». Ніскиння враз голосно зареготав, «Так ви ж не пропустите через свої черлені щити». «Уже пропустили», сумно нахилив сивіючу голову Тур. «Учора, ось там», рукою вказав туди, звідки щойно його привели. Учора там побував Бек Барджиль із своїми людьми. Два вітрильники було. Вони викрали його дочку Славину з дитям, з моїм сином. «Хозари тут були?» – не повірив своїм вухам скиня. «Княженьку мій, були вони, були!» – зашамкотів поряд жіночий голос. У дверях стояла стара жінка, дослухалась до розмови мужів. Почувши і побачивши її, Бусов звернувся до князя – це і є зелениця, мовлю ж, вона знає. А жінка розповіла далі. Вони так волали, молодицю тяли силою. Я побігла, думала щось із дитям. Добігла, бачу, волочать славину бідолашну, руки й ноги сирицею скручені, а один дитя її несе, а воно, ой, як кричить, тоді другий з шапчиною такою, що ледь маківку прикриває. Накинув на неї верету то обек-барджиль, простогнав Тур, а дитя, то мій син, княже, поможи догнати. Ніскиня широко розплющив і без того великі круглі очі. Якщо вже хозари розвідали сюди дорогу, то неодмінно прийдуть у великій силі. Князь Тур миром просить помочі. Каже правду, його дружина перегородила поле своїми щитами і захищає себе і їх деревлян. Дамо тобі, данину, княже, Восени присилай дружину на полюддя, Дамо звичаєм. Мудро вчиниш, Ніскине, Як одержавець, похвалив тур Молодого сусіднього волостеля, А тепер дай добрих коней, В погоню за хозарами, Забрати сина мушу. Бери, коней, коли вже у нас рядниця, То усьому. Обличчя Ніскині розквітло В щирій усмісті, стало ще червонішим. Молодий, княже, А розмислом дужий, Тур поклав свою руку на плече Ніскині. Деревлянський володар мить подумав і собі поклав руку на плече Тура. Рядниця між князями була несподівано швидко полагоджена. «Але, сусіди, пагіння єдиного кореня. «Ось йому давай, коней, це Бусл, мій новий воєвода!» Тепло посміхався Тур до Бусла. Гадав, що від такої його милості цей простолюдин відразу ж упаде на коліна перед ним – але буслу був гордою людиною, він тільки кивнув до Ніскині. Борше давай, княже, мовлю ж. Ходімо. І Ніскиня, і його вої рушили. Деревлянський князь ішов попереду, ступаючися гнисто, рішуче. Отакий жадібний в усьому. Тур повернув до плота і сам перебрався до свого стану. Оглавок другий. Втомлені сніги. «Приветствую тебя, Отечество Вадима!» Рилеєв У славному місті Новгороді, на берегах Волхов ріки, шумувала весна. Озивались весільними гуками, хороводами, щасливим сміхом. Все це линуло зі славянського кінця, з подвір'я лодійщика Величара. Та враз весільний гомін врувався. На порозі Величарової горниці постав посадник, боярин, Гостромисл. У білій широкополій є панчі на соболях, туго підперезаний широким золотом гаптованим поясом. Уперся руками водвірок і своєю дебелою статурою загородив вихід із виталища. «Не даю своєї згоди», — гримнув Гостромисл. «Не нашому знатному роду падати так низько». У боярина тремтіла велика чорна борода, по обличчю стікав холодний піт. «Вісно, чуєш? Не для жебрака тебе ростив, не буду порушувати покону давнього. А ви чого дивитесь?» – гримнув нагридний, що товпилися за його спиною. «Хапайте його, до Волхова тягніть!» Люди схоплювались із довгих лавиць, мовчки тулились до стін. Гридні ж підбирались до присадкуватого молодика, який разом із заквіченою молодою сидів на покуті під мисником. Але юнак миттю зірвався на ноги і вискочив на стіл – Вихопив навіть звідки меч, і щосили крутонув ним довкола себе так, що аж у вухах засвистіло. Здивований зойк переріз у гомін. «Ти ви, а на вигляд такий ніготний, ото крутонув!» А, відроддя пекове, на бояри на руку піднімаєш, а ну тягніть його за ноги!» Гостромисл першим кинувся до столу, ухопив молодика за ногу, але той одразу ж вирвав її з його чіпких рук. Як тільки боярин знову нахилився над столом, щоб все ж стягти його, молодий ловко підняв ногу і наступив на широку гостромислову бороду. — А, — заволав боярин, — відпусти! А, — з того лосям обізувався подив у горниці. «Вадиме — Вадиме! — задзвенів високий стривожний голос заквітченої білокосою молодої. — Вітеть же просить! Кілька гридний підбігло до боярина, але Вадим розмахнувся мечем. «А геть звідси!» – басовито крикнув, і ті відскочили. «Уб'ю усіх! Усіх!» Знову крутнув у повітрі мечем, аж у ухах прохурчало. По підстінами стало тісніше. Люди немов хотіли злитися зі струганими дошками, якими були обшиті стіни горниці. «Вадиме!» – заламувала молода свої руки над головою. «Вадимоньку, не треба! Відпусти його!» Геть усі. Вадим не звертав на неї уваги, несамовито в очима. Його хвилясте юсяве волосся розсипалося по плечах, вибилося на чолі з під тонкого пасочка, високо занесений меч готовий був упасти на буччію голову. Німа тиша встановилась у виталищі, чути тільки супіння боярина, який так і стояв зігнутий сідницею до людей, лише очима люто крутив у себеч, Обличчя його наливалось важкою червіню, і раптом Вадим розреготався. То де ж поділася твоя сила, боярине? Чи вона вся в бороді опинилася, га? І чи лядини твої не порятують тебе? Ого, га га га. Мене бояться більше, аніж тебе. Гості у світлиці заусміхались, загомоніли собі. Правду, рече їхній Вадимко, у боярина, певно, таки вся сила в бороді. «Ха-ха-ха, га-га-га, -ха, у убородій Гридні відводили очі вбік. Кому ж охота підставляти свою голову під меч отого несамовитого зухвальця? Віддітне той горщик і оком не моргне. Не приліпиш тоді. Гомін і сміх наростали, боярин крутився, як пес у капкані. Знущальний регіт ставав усе дошкульнішим. Славне було весілля. Такого ще й не пам'ятають новгородці». Одружувався добрий молодець із славенського кінця, син знаменитого лодійщика Величара з боярською донькою Вісною.